الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم فصل في حكم ضلاق الحر والعبد وغير ذلك ini suatu pasal pada menyatakan hukum tolak cerai oleh aa, suami yang merdeka So, kita kedilah tu Mana oleh aa, lelaki yang merdeka Wal'abdi dan hamba atau sahaya Ya, hukum tak serupa tu Seorang merdeka apabila dia beristeri Dia milik milik tolak lagi keadaan tiga Adapun kalau seorang sahaya Dia milik dua tolak sahaja Sebab tu lah Hasyia kata Saya <coughs> min haisul adadi Atau Kita ambil atas Haisul izafak muhraq Ai min haitsu adadi hukum tolak orang mnde dan sahya arti dari segi bilangnya fa innal hurra yamliku thalathata taliqatin ya no orang mnde itu dia punya tiga tolak ah ha, bab tu bila bercerai Tiga kali habis wal abda boleh wal abdu boleh hasiah dan hamba itu ada ha, bukan awwal ha, wa, abdu hmm ya yeah, tapi ha, ibarat di tu sikit dak ha. wal abdu ataupun wal abda atatliqatan ha, ah ha, kalau kita nak ambil asal ibarat dak wal abda ataupun hurra tatliqatan tu ah ha, menjadi mafu oh, bagi PM pemazhab so, kalau kira Wal'abda ataupun wal'abdu yamliku tatliqatai. Itu hak penuh dia balas tu. Dia nak ayat kata, Orang Merdeka milik tiga tolak, Boleh cerah sekat tiga kali. Ha, dan orang sahaya tu milik dua tolak sahaja. Ha, nah, seorang so, sahaya, Pada dia beristeri, Cerah sekat dua kali, habislah. Ha, hak kata cerah sekat tiga, tu kita orang Merdeka. كما سيذكره المصنف لا من حيث الصريح والكنايات اه bukan dari segi sorah kinayah atul pandah wal qasdi wa adamihi bukan dari segi qosab tak qosab wana wizalika fa innahu la takhalufa bainal hurri wal abdi fi shay'in min zalik Kerananya tak ada berlain antara orang lelaki merdeka dengan sahaya pada sesuatu dari itu. Masalah kosak tak kosak tu serupa. bukan kata orang sahaya syarat kena kosak. Orang merdeka tak syarat dah serupa je di situ. Lapa sores pol padah, lapa tolak tuki. Kalau sahaya pun sores betul juga. Ha segitu tidak. Cuma di sininya nak beza antara orang merdeka dengan orang sahaya tu. Hukum talak dari segi bilangan. Walaupun dia kalau dia tidak talak, lagi pada hukum talak tu. Tidak lagi kata siangnya amin sihati istisna'i. Sah kita cerai dengan bentuk istisno, bentuk kecuali. Misalnya sebagai tu kata ke isteri dia aku talak, aku di kau tiga talak kecuali dua. Ah, mana ada satu? Kalau tak main kecuali saja ada tiga. So, orang kata ke isteri, aku tolak, akan dikau, tiga tolak. Akan ha, sekat tu saja ada tiga. Bila dia kata, aku tolak, akan dikau, tiga tolak, kecuali dua. Ataupun malaikat, dua. Tinggal satu je Ah, ya. ha, Dia panggil istisna. Berduk, berduk, berduk, berduk, berduk, berduk, berduk, berduk. Ha, boleh secara gantung. Gantung anak. A jangan gi rumah Sianung tu suami tak kenal lah dok gi mari rumah si Sianung tu misalnya suami tak kenal dok gi mari rumah aa, si Fatimah tu misalnya dok dia larang ya, mung jangan lagi rumah Fatimah tu hmm. pada taklik kalau mung gi juga ah tertolak ah tu dia panggil nak misal kata taklik ah sah cerai dengan taklik hmm, wa syartil mahali dan pulaknya syarat tepat boleh juga. Hmm. Nah. Wa huwa qawwu qabilan litalaqi, iaitu keadaan yang terima talak. Haa, nah syarat tepat. Kama asyara ila sekali lagi, musanna sekali lagi dia kata nah, wa la yaqaww talaqu Ah, dia panggil syaratil mahal. Ha, dia tengoklah proper pen comoh ni dia panggil Sebagai buat petunjuk nah, Sebelum pada kita nak masuk ke, Kau cerita panjang tu Mahasis kita ambil buat petunjuk care, Dalam pasal ni Akan bercara itu dia nah, Sikit lagi musanah akan Dan syarah pun akan menegak Juga khasiat kita pun akan tolong aa, Sambung ke. Katanya Wayamliku Zawju Wayamliku Zawju Al-Hurru ala zaujatihi walau kanat amatan sada sadab liqatin dan milik punya oleh suami yang berdeko di atas isterinya walaupun walau kanat dan jikala ia ia zaujatihu isteri dia tu amatah wala isteri dia tu sahaya orang Ani ha, kena bina di atas apa cukup syarat lah. Ya pada asal kita orang lelaki yang mendekor tak boleh nak berkahwin dengan dengan sahaya. Ha, dengan perempuan yang jadi gundik. Kita nak ambil buat isteri syarat tak benar. Mereka dia ada syarat-syarat dia lah. Ha, nah. Ini ha, tersauh atas kata kalau isteri tu sahaya sekalipun suami orang mdeka milik hmm, akan salasa ta beli qatin amili akan tiga tolong dia tak tilik balik isteri tak dia kira dia je tilik si suami ni mm sabe tu dia kata walau kanat amatan ayli annal ibrata indana kerana bahawa qiraat di sisi kita kerana di sisi kita ni ayy al-Syafi'iyyah di sisi kita ulama mazhab Syafi'i ni qiraat bi zawji ya qiraat suami li annahu al-maliku lil ismati kerana bahawa زوج suamilah orang yang milikkan ismah Ha, bab tu lelaki kalau suami tu orang merdeka dia milik 3 kali, 3 tolak. Walaupun isteri dia sah pun. Kalau gitu kita paham di sebaliknya, kalau suami tu mah sah ya walaupun isteri merdeka boleh milik dua. Ha, bab tu di belakang. Senang kata wa yamlikul abdu 'alaiha tabliqataini pakak dan milik oleh si hamba sahaya 'alaiha atasnya atas zaujati. Ha, dua dua apa dua kali tolak sahaja. Tak kira isteri hurratan kanati zaujatu sama ada merdekah isteri itu Au amatan atau sahaya, tak ada kira situ. Ah makna kata tepat telik-telik di suami. Dalam keadaan begitu Hasyiah kata khila balli Abi Hanifah. Ah tak serupa mazhab Abu Hanifah. Aa, Abu Hanifah tu yakiyata kalau isteri itu sahya kira dua kali ah dia telik kot dia. Ha kita tak pilih di suami mendeko dia milik tiga kali tolak kira dua kali tak habis lagi. Ha klik baik mari ada satu lagi. Amanannya ha, tiga dua kali boleh klik baik lagi lah muka tak habis lagi. Ha tu. Sebab dia ambil dalil di atas bagi kita mazhab Syafi'i ni dalil kok mano? Wa yadullulana dan Menunjuk bagi kita-kita syafi'iyah oleh barang hadis. Rawahul Bayhaqi. Telah riwayat oleh Imam Bayhaqi. Gapot tu. Anna. Boleh terkidami. bayar pada ma. Apa ma rawahul bayhaqi? Anna. Min. Anna. Nabiya. Sallallahu alaihi wasallam. Aqal. At-talakubirrijali wal 'iddah bil nisa'i ambil situ cerai itu ialah dengan adik apa dia dengan segala lelaki iddah itu dengan perempuan ah sabik tulah kata kalau lelaki tu merdeka milik 3 tu sebab tolak tu hak lelaki iddah tu hak perempuan hmm tu dia kalau gitu, orang kita dah kata lelaki ada edah tu Haa tu majak tak jauh ya Haa bukan dia sungguh Adakah masalah seorang so, tu mempunyai isteri pak katakan Tiba-tiba dia cerah seorang Haa bila cerah seorang lepas dia nak, nak kahwin orang lain tak boleh tu Dia cerah seorang tinggal diga Masa dalam edah dia nak kahwin orang lain tak boleh tu Haa tu orang tua kata Lelaki ada edah tu sebenarnya bukan okay, edah Perempuan tu lah Dia beredah Kerana isteri yang dicerai satu atau dua Yang panggil perempuan Rajai Yah Hukum isteri lagi Bila hukum isteri lagi Kawin ini cerai edah dia Hukum isteri dia lagi Selagi kawin isteri tak dapat edah dia Bila isteri lagi bermakna Kata orang tu masih ada isteri pak Tapi lagi kawin dengan satu lagi Jadi lima lah Islam tak benar kawin lima Ah ha, bab denati perempuan faedah dulu. Malaikat dia tiga lalu tak apa. Ah ha, tu dia, dia. Nah, seorang punya isteri pak tiba-tiba dia cerai seorang cerai tiga selalu cerai tolak tiga dan dia panggil. Ah ha, itu tak apa bab ini kubro. Boleh dia kahwin orang lain. Ah ha, penuh semula. Ah ha, dia biasa pakah penuh kota tak mau pak kah. Ha, ah buat seorang ganti selalu. Ah apa nak lalu tu? Hmm. Ah kali dia cerai tiga tak apa. Kalau ia cerah satu atau dua Dia nak kahwin dengan orang lain Tak boleh Kerana pada hukum jadi limuh Isteri limuh Tak boleh Bagi tu tak tak payah Lima Kok mana orang tu ia cerah dah Cerah dah pun Dalam edah tu hukum isteri lagi Dia panggil Satu lagi masalahnya Soalnya tu dia uh, Dia cerah isteri dia Lepas dia nak ambil ipar Nak ambil adik ipar kau Kakak ipar kau Haa, Tak boleh tu Nah Kalau isteri yang dia cerah tu Tak pahedah dengan dia Dia nak ambil adik-adik pula Tak boleh Kerana mereka Himpun dua beradik Tak boleh ha, Mereka dia cerah tiga selalu Atau hmm, apa isteri dia mati Tak apa Isteri mati Kalau mati empat Nikah dengan adik-apak ha, Tak ada apa Mati pagi Nikah hotel ha, Misal Tak ada apa hmm, tu dia lah Itu kata Hak sungguhnya lelaki tak ada Jauh dalam hadis pun kata at-talaqu birrijal wal iddatu bin-nisa. Ah tu hadis mari. Bah pula kita Paham makna iddah tu gapo? Tunggu masa oleh perempuan, tunggu masa supaya nak tahu uh, suci rohim. Ataupun lit ta'abbud kerana beribadatnya Tuhan suruh tunggu masa, tunggu masa walaupun tahuddah kata rohim suci pun. Misalalah weh dan ba'dah juga seperti orang tu dia tak ada duduk dengan suami dia tu lama dah. Ah ha, bertahu tahu dah tak ada duduk dengan suami misalnya tiba-tiba suami dia cerai. Ah ha, suami dia cerai, cerai apa kena edah juga kena tiga kali suci. Pakai tanya edah apa iddah koi tak ada duduk lama dah. Ha, ah dia suci dah nak takut mengandung dak dah tak ada mengandung dah tak ada duduk lama. Ah ha, suami duduk luar negeri dia di jawi ni misalnya. Ah, ha, abah tu kok balik ni. Ah, ha, tak jadi gi hok nompo tak jadi turun. Gua dua tahun dah tu. Ah, ha, kalau kia lah rohin dia. Awak kia, apa kia gu mano yang indak dini, han undak denung. Ah, ha, gu mano lagu ni? Tak ada ni tak sudah ni. Dengar, hmm, dengar. Apabila kia boleh menikah lalu, ha talik nak edah. Edah apa tu? Ah, ha, moga suci rohin tahu dah tak ada menganu. Ah, ha, li ta'abb di mangi. Saya suruh hak lagu tu. Aa wal mutallaqatun yatarabbath nabi an fusihinna salasata quru kena tunggu 3 kali suci. Aa luar kita nak kiaskan kita boleh nikah lalu ke tak ada duduk lama dak. Ha leh. Aa yatarabbath nabi Itulah dia ugamone. Haa baik Haa ni mana kita sebagai celaka hamba ni Kita patuh kepada agama Agama kata taklis gak? Haa beralah lah kita Haa tu orang panggil orang yang beragama Orang yang tak agama ni tak ada dia kira dah Kut nafsu semata hmm, Haa baik Haa klik kesini semula Itulah dia Kita dapat tahu hukum Kita sebagai seorang lelaki Yang merdeka Kalau beristeri kita dapat milik tiga ha, tolak Kalau cerah satu Ada dua lagi ha, Nah Klik baik Ada dua lagi Cerah kali kedua Ada satu lagi Klik baik ha, Cerah kali ketiga Habis ha, Kalau lelaki malah ya sahaya Setakat dua kali sahaja ha, Itulah makna kata kita Wayamlikul abdu Alihai ala sawjatihi Sabli qataini paqat tak kira isteri tu hurratan kanatizaw jatuh. Nanti hurratan tu nasab khobakanat mukadda lah kita panggil. Hurratan kanatizaw jatuh. Di isteri dia. Au amatan atas pada hurratan. Sebab tu nasab tu. So, uh, sama ada merdeka isteri tu ataupun sahyur. Habis itu. Aa, tengok, tak ada yang atau uh, ada para orang yang may satu. Allahul Huwaidyul Abdul Aleha Ilak. Aduh, pakat apa nama pakat? Aduh nasi, lisa Apa dia? Duh Ayat terlebih apa ti? Tidak tolak kali yang tiga. Tidak lah. Mana orang sahaja ni lima rawad daqutni ra iaitu kana barang hadis yang telah riwayat oleh Imam Daruqutni hal keadaan marfuan dia ada nak no? dalam hadis riwayat laqul abdi talqani <tuk> aa cerai hamo itu hanya dua kali saja itu hmm, ada hadis lah wa kauluhu hurratan kanat az zaujati aw amatan aili al ibrata indana bil la bil zaujati kerana kira di sisi kita sisi kita syafi'iyah dia ni suami la bil zaujati walaupun isteri orang merdeka suami dia ke sahaya sekalipun yakiat lihat di suami farun adalah dia buat satu porok satu cawangan satu cabangan lauton laqakun lum minal hurri wal abd kalau cerai oleh tiap-tiap daripada yang merdeka dan si hamba itu dia cerai tu dunama yamlikuhu kurang daripada barang yang ia milikinya barang yang ia, ia, ia milik ia كلهم tu hu akannya akan mal dalam misalnya seorang tu dia cerai isterinya satu kali. Ha, satu kali. Ah ha, yang kurang, ada lagi dua. Saya dia cerai satu ada lagi satu. Lepas tu summa rajaa. Kamanya rojak ni hak dalam bila sebut kelimah rojaknya hak dalam iddah. Au oh, hmm. ataupun tak ada rojak jaddada. Jaddada ni membaru ianya ni akad -ak -ak nikah. Ingat bawa dia tak ada rojak dalam iddah. Nah si Khalid tu dia cerah isteri dia Duh Sebelum kurang sebulan dua bulan ha, Kalau kata kuruk Bawa cukup tiga kuruk Lepas endah Dia tak ada rajak Dalam masa endah Tiba-tiba ha, Nyenak klik semula Dua tu tu ha, Bila nak klik semula Nak rajak tu alih lah Lalu jadada ha, Jadada saya kisah kat Membaharui akal ak nikah Akal nikah semula Dengan pakar wali semula Yang saksi Pada nikah tu lah ha, dia dia. Hukum kata Adat lahu Kumbalilah ia Ia, ia zaujah tu Lahu likuleng je Bima bagia kembali ia dengan barang Yang masih ingat ia barang. minat Minatolafik Ha, ini orang ada tanya-tanya sangat ni Masalah ni nah, Si Khalid tu dia cerah Dengan isteri dia Si Fatimah Masalah Cerah tu Tak ada kelip baik lah kita kata Kalau yang cerah duk Seminggu dua kelip baik tu Dia panggil rojak Nak Hak ni dah Hak cerah tahun lepas dah Cerah Ada-ada orang siapa bertahun dah Duh betul, -betul ni pun tak bikini, misalnya Hak bekal isteri pun Tak ada bersuami lain Do, data datu temuian dia lah kita hubung kelik waktu. Nah, tahun dua tahun kata jelah. Nah. Ha, ah, nyeklek nyeklek baik. Ha, dia menikah kelik semula dipanggil jaddada dia panggil. panggil. Pas tu nak tanya kata lah mana tu dia kira lamo dah tu bila dia menikah baru ni milik tiga semula kau gano? Tak kata dia. Adatlahu bima baqiyah. Ha, tu tepat nak tu. Nah, kembali ia ya zaujah Lahu likulain Saat ni uh, Bima bakiyah Apa ma bakiyah Minat talafi Sebab kerti dia cerah dah setahun Dua tahun padah sekali Faham ni nikah kelip semula Dia milik dua Bukan uh, kata kelip mari tiga semula Tak lah uh, dah, Maknanya tinggal dua kali lagi Kalau cerah kali Ha jatuh Jatuh dia ya kedua maknanya itu Walaupun dia bertanya Kalau lah uh, Isteri tu di bersuami lain Percelah-celah tu Oh dia banyak kata wah ini ta salat hmm. Dan jika berhubung ia, zaujah lah dengan beberapa orang isteri, ah ha, beberapa orang suami pun. Ha lahan wei. Ah ha, si ha, si Fatimah tak ni tu tak kala dia bercerai dengan Khalid misalnya, padahal Fatimah pun hmm, ish, ha, suami lain. Hmm dua tiga empat kisah cerita. Ah seorang minta lekat Ha, Cerah dengan hak tu Suami pula yang ketiga Kita pun katakan ha, Cerah pulak dah dua tu Ah, ha, Tiba-tiba kau mana Sarut klik dulu Haa Ada berlaku masalahnya Haa Lepas tu pun nak kata klik dulu. Ha, pagi, mas, ma, babi, ha, dia klik dulu Haa Orang pagi masih mahabah dia Dia juga ada dah sekali Ada dua Haa Walauh akal ni tu Haa Bersuami ataupun berlaki sampai dua tiga dah Apabila kuli dengan suami dulu kau peng masih tinggal ada dua dia milik dua tolak. Hmm, itu dia. Ada juga di antara uh, mazhab yang mengatakan Bila bekas isteri dia bersuami lain ah uh, lepas tu kita cerai apa itu ini dia boleh dengan bekas suami dulu tu ah uh, milik tiga kalau semula datang. nah seolah-olah so kata hak uh, dia cerai macam apa pasal dia Bila dia bersuami lain tu anak kata ha tu kiy semula hmm dusta ada gitu ada apa sini dak wa initta salat bi azwaji wa wa iza istawfa ma lahu dan apabila mensempurnakan ia qulun minal hurri wal abdi akam ma lahu sabit baginya Ya biar habis dah ah lah ni kira 3 dah kalau kata saya kat kira habis dah 2 ثم جدد نكاحها kemudian membaharui ia ia kullun akad nikahnya ah nikahkan zaujah dia tu lah ba'dati salaha bi zaujin akharah hmm dia kan dia pada berhubungnya nyazjah tu dengan suami lain mananya si Fatimah dia cerai dengan Khalid tiga kali dah orang panggil bahagian kuburah sekiranya nak rajak kulit tak dah dua tu nak kahwin kulit pun tak boleh dah dua tu kemudian bekas isteri dia tu pergi kahwin dengan suami lain katakanlah cerah dengan hal itu pula yang kira, yang ha dulu, mula, ha, ha, ha, ni kulit dengan hal dulu dengan khalid semula misal haa dat bima yang milik haa ni kembali ia baginya bagi kulit tu dengan barang yang milik mana tu kulit milik tiga semula hmm sebab ia cerah habis dia tiga kali Ha, lepas tu kawan ni bersuamilan Tak kedi ke suami tu cerah Lepas dah dengan suami baru Klik dengan suami yang dulu ha, Maka klik dengan keadaan milik tiga tolak semula Sebab Li'anah Zawjah Tun Jadi Datun Dia panggil ha, Karnanya Hazi Zawjah ni dia panggil Isteri yang baru Dia panggil yang baru ha, Soalnya sepau-pau menikah lah di luar ni ni Sebab dia cerah habis dulu. Hmm, dia. Sebab Tuhan Kain bukan adalah ayat nun lafah ha pala tahillu lahu. Wabila kira kali yang ketiga, maka tak halallah ia perempuan baginya, bagi suami mutalliq suami yang menceraikan tak halallah saya kata. Tak halal mutlakiah tak halal abadan selama-lama. Kau rano kan dak? Ada hatta tan ki hauzan wairahu. Ada ha, saya kata tak hala tak hala tu sehingga bahawa berkahwin uh, hatta dan khiha ah uh, di tengah-tengah jihad amanah sehingga bahawa berkahwin dia uh, isteri yang dicerai mutallaqah tu ah uh, hauzan ghairahu uh, uh, suami yang lain yo ha, tu dia. dia dia berkahwin dengan suami lain duduk dengan suami lain sebagai suami isteri lah sebab dia suami lain tercera pula ah ha, lepas edah dia tu boleh ya Ah, ha, Boleh klik Haa klik tu yang pengen Zaujatun jadi dah Milik tiga tolak semula Hmm Itu dia Habis Klik kepada kalam syarah kita Jadi hadup kecep tadi tu Sahya betul-betul Haa Nah, Haa Apa kata Kalau sahya mubat Haa Main semula ni Wal-muba'adu Muqtada yang baik Wal-mukatabu Atas pada muqtada Muqtada juga Wal-mudabbaru Atas pada muqtada lagi Muqtada ada Haqobanya Kal'abdilqinni ha, Itu baik satu hukum cerita Dan bermula sahya muba'am Sahya Setengah-setengah Merdeka setengah-setengah Ah, Dia panggil sahaya membakak ha. Jadi orang mendekor tak sepenuh lah ni Masih lagi duk jadi sahaya orang ha, Kita tersauh kata dia tu dulu duk jadi sahaya tuai dua orang ha, Tua dua orang Lepas tu orang tuai seorang tu, tu mendekor bergiria dia Ha, jadi tubuh saya tu jadi medeko dalam setengah. Tak pergi ah orang tu medeko dia. Jadi jadi medeko setengah. Paha seorang lagi tak ada medeko. Orang panggil, orang tu seorang tu tubuh dia medeko setengah. Uh, dan sahaya ore setengah. Ah ha, tu panggil mu ba'at. Ha, tu kita misah tu dua. Kalau tu ada tiga, empat pun supalah. Baik misahak seneng. Ah uh, dia. Panggil saya mu ba'at tu. Ah ha, hukum dia? Kita lakah je kal habdil ha, kini seperti saya betul maksud kita ah seperti saya betullah saya yang sepenuh-penuh supaya saya sepenuh-penuh saya kini yang panggil ah ha, jadi syarat tak tilik ke balik dekor separuh dia ya, tilik ke saya bila bila masih ada lagi sifat kehambaan ah ha, yang dia terjadi saya ke maka hukum seperti saya sepenuh Wal Walmukatabu Dan saya mukatab Tak ada mendekor malak lagi kan ni Baru tu mulu taklit dengan dia Kalau mu pergi cari duit Mari boleh sekian-sekian Dalam masa tipu dua bulan ke tiga bulan Bila mu bayar habis Makamu jadi mendekor Itu orang panggil taklit mendekor Itu sahya mukatab Ada panggil saya lagi lah Itu bukan mendekor Bila dia cari boleh bayar pat Polka hotel lah cari-cari mudah-mudahnya saya mengkata ni apabila tok kuluk tok ngulu kata gitu ke dia supaya dia terlekat otak dia cari bila bayar boleh habis kak tubuh dia jadi merdeka selalu tak ada pernah kata aku merdekalah mu dah ah dah mana saya jadi taklikkan dengan aa, cari apa dia tu ah tebus makna saya ditaklikkan dengan tubuh diri aa, kalau mu cari duit mari boleh 20 ribu ah tebus dirimu dalam masa tempoh 2 bulan ke 3 bulan ah maka mu merdeka Ah ha, tu pengsan sahaya muka tak hukum dia kal abdil ikinni juga. Maksud kata kalau dia beristeri dia milik hanya dua tolak saja. Yang ketiga wal mudabbaru. Saya mudabbab. Ha, ah saya ni pun banyak panggilan dia tu. Mudabbab ni pusing untuk mulu ah uh, taklid dengan mati. Kalau aku mati mu medeko ah ha, aku mudan apa? Nah, ha, tu ngulu kata saya dia, kalau aku mati, mu medekok. Ah, yang maknanya saya jadi taklek oleh tu ngulu dengan mati. Saya saya ditaklek dekok dengan mati. Kalau aku mati, mu medekok. Ah, tu panggil saya mudabbak dia tu. Hmm. bila tu ngulu mati lah, saya dia jadi medekok selalu. Ah, ha, ha, semua 2 3 panggilan mubat, mukatab, mudabbar tiga-tiga itu kal ada ha, seperti sahaya betul lah hmm, pada pihaknya milik hanya dua tolak saja bila jawab isteri hmm. ni kau panggil masalah lepak kiyah lah ni panggil ah babak saja kata qawluhu wal mubaa'dila lamma kana mawdhu'ul abdilughatan tak, tak kala adalah hantaran pengertian sahih pada lorat gapo malamnya ta'allab bihi sababun min asbabil hurriyati ah ha, tu mauzu' abdi tu belah tu mereka yang tak sakut pau diganya oleh sebab satu sebab daripada sebab-sebab merdeka tu panggil panggil abdi tak kala begitulah ihtaj asyarihu nah itulah berhajat oleh syarah kita li ilha bil muba'at berhajat kepada la mana la Berhajak kepada menghubung kiyahkan mubak'a wal-mukatabi wal-mudabari itu. Ilhaq bihi. Nah, Talut situ. Nah, nah ihtajasharihu li'ilah ilhaq bil-mubak'a di wal-mukatabi wal-mudabari ilhaq bihi. Nah, berhajak pada hubung dengannya dengan al-abdi. Nah, lalu dia kata. Wal-mubak'ad wal-mukatab wal-mudabbaru. Iyalal gal amdil kini gitu hmm, mananya kiyah lah ni Kiyah hmm, di atas saya ouais, tu abi wa <s> yasihhu <controversial> dan sah oleh istisna istisna apa fit dalaqi sah oleh mengecualikan ataupun mengeluarkan pada cerai itu Ah, deh, pokoknya tu lah. Aku tolak akadikal tiga tolak kecuali dua. Haa, mula kata tiga tolak cabut dua lah. Belum ada tubuh dua, tinggal Mana jatuh satu. De, kata lagu tu Ah, deh. So, Istisna pada tolak, tapi dengan syarat. Syarat apa tu? Ila wa salahu bihi ahbami tiga. Apabila hubung wasal-wasal kan Apabila wasal Apabila hubung dia Hu akal dia Dihi dengan dia Banyak oh, tu doming tu iko na, doming Lalu tu syarah kita tafsir Ay wasalazawju Ah, ha, tu tafsir doming Pak Aing Al mustasna Tu, tu, tu masih doming mafok Oh bil mustasna minhu tutafsiru mahabihi ah cukup dah lah hmm beta kata tafsirul lidhama'i lisalasati ah fazauju tafsirul lidhama'i mustatil allazi wal fa'ih wal mustasna tafsirul barizi Al-mansubi allazi huwa maqul wal mustasna minhu tutafsirul lidhamiril majruri ah cukup dah lah ya, jadi apa nak ayat Apabila wasal Ia aiza ai wasal al zauj. Apabila wasal sambung oleh si suami. Al mustasna akan mustasna. Ha hak jatuh pada illah panggil mustasna. Sambung bil mustasna minhu. Hak sebelum pada mai adat istisna tu. Apabila dia hubung selalu kalau sengal lama tak lehnya. Ha sabiah saja mai buat tafsir kata ana janbi allaa yufsala bainahuma fa kalamun ajnabiyyun dengan bawa tidak dicerai antara keduanya antara al mustasna, -mustasna minhu, tak diceraikan tidak dicerai bahawa tidak uh, tidak tidak dicerai fa'il bi allam dengan bawa tidak mencerai antara keduanya oleh kalamun ajnabiyyun fasil. Abi Alam Yakcil baca di Nafanya dengan bahawa tidak mencerat tidak cerai antara keduanya nyom Mustasna wal Mustasna minhu boleh berkata asing malah nampak masalah sesajak dia kata ke isteri dia aku tallo ke dia tiga talak ah Bawa wak keje kau lagi ha bahsanya oh ya anda kata ha semua dia sudah sudah lalu berpa Lalu ni pun Aku aku tolak lah Tiga tolak Haa Tak amik Tengok haa pula tu Haa Tak amik Sangat haa Lepas mai Mari ah, Haa Malekah dua Tak jadi lah Hidup selit dengan haa Tak amik lah Pada tu Faham Jepang kalam Aja nabi Pakai hukum yang tu tiga lah Hmm Tu Hmm, itu maksud kata syarat nak jadi istisna tu syarab apabila sambung ia hubung ia zauh tu Hu akadiyya akad al-mustazna bihi dengan dia dengan mustasnaminhu Dengan bawa dia kata aku tolak akadika dikau tolak Malaika dua ha, Dua sah sambung gitu lah Rupaya so, tu sah je lah Ah, ha, ha, tu dia. Kalau kata aku tolak, kalau tiga tolak, melekan satu, ada terluwak. Ania cabut so, tinggal dua, lah. Hmm, tu dia. So, kalau main ilah tu main cabut, lah nanya. Mulak kata tiga cabut so, eh. tinggal dua, cabut dua, eh. tinggal so. Ah, ha, tu syarat dia. Ada. Patak lih nyawa, anu itulah tu. Ah, ha, lemak kat. Takhlih nyawa, anu itulah tu. Ah. Pasal dia orang ni kena menyawa Hmm Nyawa tak apa Aku talakkan tiga-tiga talak Nyawa pun Ya kata Allah Haa Melayu kata dua Haa tu Haa tu apa tu Haa tak Oh tu tu asyarakat ya, pulak Kau tu Haa walau yasiran Kalan perkataan yang ada Nabi orang sikit pun tak suku tu ataupun dia Tapi dia Zaidun ala saktatid tanapu Haa diam yang lebih di atas Saketah ter menafas ha, lebih di atas letih lelah uang fitau faut wa nah wazaliklah hmm dan wa minhu setengah daripadanya urudun nahsuan ya, ha, tak apa dia nak ya tak apa nah, nah setengah daripadanya juga ah uh, panggil apa kedatannya umpama batu batu hmm batu yang sedikit Ah, ha, patu moi malaikat. Ah ha, tak apo. <laughs> ha, boleh dek aku ku tolak ka dek galik ka ka batuk landik. Batuk kung ngoh nak kato malaikat tale. Malaikat gung batuk, malaikat Gung ha sia. <laughs> nah, apa ado tu? Hmm, iyo ko takut lucu tiga. Kacang bodoh kato tale dek malaikat gung gitu batuk. Bo segang wala tu ha malaikat rua. Ah, tu tak apo aa ah, benda boleh jadi belako be masalah yang buat taruh tu dah. Hmm. Aa wa minhu urudunahu sual yasir. Aa piata soal yasir kalau soa banyak, aa napa dah? Bikilatuwi. Ha ha orang dah. Kesalahan tu banyak kalau lama dah ah, hmm, itu dia boleh ke urus belakon, fa innahu yaduru. tu dia kamal faṣala bainahum al-kalamu al-ajnabi aw suqutul maqsud kalau banyak lama dikala-kala pada urus gak ada jadi hmm. kelikung urus naja lah. tidak kira apa dia aku nak kelikung sebab dia kata lagi dalam syarah kitab dia kata anak Iza wafalahu bihi ay Wasala zawjul mustasna bil mustasna minhu Sebagai iktisalan urbiyan Haa tu. Mana hubung saat tu Sebagai hubung yang dibaksa pada unruh ha, Pengenalan di si orang ramah panggil Haa kata tu hubung tu Siapa-siapa pun kata ha, Hubung lagi tak butuh tu Tak butuh aa ah, dalapan itu urfi ai ah, mansuban ila al urfi li kaunihi fil urfi kalaman wahidan aa nanti maknanya ee uh, bubuh tu kerana ada bubuh dibilang kepada uru perjalanan dia satu mm kaman ashara ilaihi sebagaimana telah isyarah ia syarah kepadanya dengan kata syarah kita bi ayyu ah -da. ha, data alih tu nah ada dak naskah alih dalam hasiah apa pada huruf da kat tepi dak pada tepi dalam hasiah ha, ah kama ashara ilaihi bi qawlihi bi ad -da. ada dak naskah ad ada alih ha, ada ah ada dak apa nak tambah kan ni ah tambah tambah ada naskah ada semati Ah, itu dia. Biaya anda jadi tukar ni lah mungkin banyak pelarian yo. Ah, biaya anda ada leh hidup dengan bahawa dibilang akan kedua-dua, dua separuh almustasnawal mustasnaminhu itu mana antara orang kata antara kata tolak tukir salah satu katin. Aku talak akalika 3 talak. Ah ha, dia kata tiga talak tu pai mustaslaminhu patu malaikan, ha, malaikan taliqu qat, malaikat talmu qataih. Ha, ah antara perkataan tal qataih dipanggil mustasna dengan salata ah ha, talaqat, ah taluqat. Ah ha, terus dia panggil mustasnaminhu. Antara dua perkataan itu tu berhubung dengan bawa Dibilangkan kedua itu di ayu adda nya bahawa dibilangkan keduanya mustasna mustasna minhu itu bil pada uruf ah ha, pada pendapat ulama semua bila kata kalamun wahidan perkataannya satu tu ha, Ah sebab itu masa akad nikah dengan lima nikah tu kan dia ya, pasal orang lain-lain kan ha, Itu tu jadi putus tu Ah ha, tu dia kata nanti bila sutu imam akad ataupun wali su kata selalu dia jemaah ha. ha, nah ah sedia ni kata sedia ah ha, sedia Lalu, ku menikahkan dikau pun sedia wayakan ke pasampa kepada si kawan skia skia skia ni pun aku timuakan nikahnya ah ha, pasalnya paling tanya dia malam nah kata lah, no. dia paling gikan nah oi ah apa lah apa lah apa lah tak apa dah mana tak urus kata mana tak ada butuhlah tu Ha, antara antara agak ijak dengan kubur tak ada butuh jadi. Ah, ha, habis kalau lama dah ada adiwet ada adiwet. Kenal sekali lagi. Ha, ah, ada Ya dek. Onikata nengah isi kawinnya sebanyak sekian. Ha, sekian banyak paling dua puluh ibu limo tu. dia nak kata lalim. Jom debah. Ah, lepas tu baru aku terimakan ikahnya. ni ah, tanya lagu ni, lagu ni. Ah, lama tu lama tu. Semula, semula, semula. Hang tu dia. Tu pasal uruh bila kata tak berhubung tu, tak berhubung tu. Ha, ialah tu tak ada kira wit tu ada kewi nanti jangan mai dulu ni natin tu dia. kata pada urus dah dah. Ha ni pun sepatulah. Orang tu kata ke isteri dia aku tolak lamu tu tiga tolak. Senyak lamu baru melahirkan dua. Ha lah ana weh, perkataan melahirkan dua dengan tiga tolak tadi. Ai dah mengata senyap lamu, senyap lamu pakai 13. Ha Zainah hukum dia tu dah. Hmm, dia. Ain itulah yang dikatakan di sini sah talak sah istisna pada tolak dengan cara apabila bubung ia akannya dihi dengannya halah-halah sebagai iktisalan orfian taswilnya bi-ayyu'adda bil orfi dengan bahawa dibilang akan keduanya ad-daya'udda ni baca bina makburu nak dia dua. bi-ayyu'adda dengan bahawa dibilang akan kedua mustasna wal mustasna minhu fil-orfi pada uruh agama Dibilangkan akan kalaman wahida tu mafa'ul ya dua bagi ya adda dibilakan kalam ya satu kata hmm, baru jadi tambah lagi syaratnya wa yustaraddu aidan dan disyaratkan juga pada nasah istisna tu dia disyaratkan kena ayan wa ya qabla fara yamin ah tu disyaratkan juga bahawa niat akan istisna uh, Sebelum daripada selesai Yamin Ini masalah mana ni Dia hanya kalau kalau periyok kalau selit dengan yamin kata sumpah lah sanya. Nah tu panji atas jadat tadi tu ya lah. Ya sabuk zalik bayan wiyahu awalha, awafirha, awfi ma bayna di syarak juga bahawa niat ya ke istisna tu sebelum daripada selesai yamin ah ha, supah sah. Wala wala min wairiniyati listisna'i. Ah dan tidak memado oleh belapa dengan dia. Ha, tak memado belapa dengan dia daripada ketiadaan niat istisna kan haquhu i kata dia sebenarnya kena tafri'a ala mafhumish syartis sabiqi fa iza lam yanwi listisna aflad maka jika tidak niat akan istisna tak ada niat sama sekali au nawahu ataupun niat ia akan istisna tapi ba'da qararil yamin fa tu Uh, walau lam ya'lam hal qasadal istisna amla Dan so, jika lah, tidak tahu ia Adakah qasad istisna kau tidak Dara'aida um, Dara'aida juga Sebab poli annal asla Kerana berusaha asalnya tidak qasad hmm, Tak jadi lah maknanya istisna tu, Istisna tak jadi wala yakfi talafu ada tak belah tidak memadai oleh belapa dengannya dengan istisna daripada ketiadaan niak akan okay, istisna kata-kata sahaja jalah ha, aku tolak akan dikau tiga tolak patu wak mari wak mari lapak mereka dua tak ada kosakata istisnod ah ha, tu nah oh tu panggil kata tak mada belapa dengan istisna daripada Tiada eh uh, tiada kosa. So, ada kata lafaz, uh, syiatu, poh, dia wa bila fa saja dalam hasiah itu apa dia orang panggil apa qad zakaruh masyarah wa wa wa rabb hukmal yamin wal qamis ayyatal faza bihi musmi an bi nafsah wa qad zakarna wa amma isma warih rih balaisa syartal syati Wain hmm, nama yagta barut untuk sudihi fih li anahulah tidak ahah ha, situ. Jadi masalah ini jadi capu masuk situ segitu. Bahasanya kalau berdakwa ia zau si suami berdakwa akan alis ah. Wa dan karat jatuh dan engkau akan aa ha, akan dakwa eh, tu oleh si zi sua isteri apabila bergaduh dia no. balik suami kata aku istisno ada balah di balah air taklah tu berapa mahu cerak ha ni ni kata dirasa ya eh isteri dia kata tiga, ha, tiga istis, no, Tinggal, so, kucabuk, kata, ah 3 pokok istisno dua tiga sa Aku cabut dua ha kata dak ha anu ya boleh jadi tu boleh jadi tu Ya boleh jadi orang balik nun tak si dah Orang balik nak lagi kat Ya jadi masalah ha? Ha, Ni kata 3 dah dah 3 3 dah Agak lepas dah lah nak klik baik tak boleh Dah Bawa mulutnya -um -um, tak si Misalnya ha, Ni kata dah 3 3 pun camuk dua tinggal sah ya? Boleh lagi lah ha, ha, Ya jadi tu ha, Dia, dia tersauh benda lagu ni Katanya sudiqat Dibenarkan akizah jahwi ha, Tapi kena bersupah lah Ah uh, fatahlifu kalau baca tu halafu wan disuwo sumpah akan okay, dia ala nafihi atah nafinya nafii itu istisna uh, ah mung uh, ah mung uh, kata dak mung kena bersumpah ha? uh, kata suami tak ada istisna kali dia tolak tiga betul tak ada istisna kali ah uh, kena bersumpah di atas napi ah uh, nafi kat istisna bikhilaf uh, malau angarat samaaaha yahu ala kalau masalah gini kalau eka uleh zaujah Akhir dengarnya Akhir dia ke istisna Dia ada dengar Haa tu. Suami kata aku istisna Dua Dia kata tak ada dengar ha, Dengar tiga betul Haa dengar tiga betul Tak ada dengar hak istisna tu Mana hak kecuali tu Haa ni kenapa Ya soddaku huwah Haa Dibenarkan suami ni Apa-apa Lianna hu la yalzamu min adami samiha Min adami sama'iha iyahu kerana tak lazim tak mesti daripada tak dengarnya zaujah hu aqe iya hu aqe Tak lazim uleh adamu itiyani hibi. Tak lazim uleh tak berdatangnya suami tu bihi hibi isti seno. Dengan itu, pada asal tak mubi bekah. Li inkariha bagi inkar zaujah hu aqe isti seno itu. Ini kena benarkah suami. Suami kata, dah aku isti seno. Harap dengar. Ada dengar ada nah, aku istisna ah ha, jadi kena benar ke suami ha jangan nak hukum ni jadi wadhih ni ha, bila bergaduh pengaduan enggak ha, aku sini tahu hukum ini pergi nak gerak hukum tu wa yustaratu aidan ada mustighra bil mustasna minhu dan disyaratkan juga pada nak sah istisna lah Haa, Bila sah istisna Hukum turut istisna tu lah Haa, Aku tolakkan jika tiga tolak Kecuali dua Haa, Sah istisna Bila sah istisna Hukum kata jatuh hanya satu Pasyarat nak sah tu juga kena Ada mustirrahil mustisna minhuk Asaraknya ha, tidak menghabisi akan mustasna minhu. Ah, ha, asarak kena tak menghadang yang berhabislah jangan tabuk lah, berhabis. Aku tolak ke di kau tiga tolak, malaikat tiga. Ah, ha, itu seteru panggil berabih, tak adik. Apa tu? Usana sarah kita suara kata Fa ini zawraquhu. Maka jika menghabisi ia ia zauj Ah maka jika menghabisi ia akan akannya ataupun bila isah e, tak pada istisna sekaligus kalau menghabisi ia nah istisnanya tu ah dan kalau rojak ke zau pun dia mudah tak apalah asawi sah makna ba ini staw raqahu maka jika menghabisi ia, ia zau yakni istisna uhu tu Maka jika menghabisi oleh istisna' za' itu akan dia akan mustasna minhu. Misalah manoi gini. Ka nika qawlihi seperti katanya za' anti taliqun salatan illa salatan. Atu ha, ko istighraq upo menghabisi. Aa ha, kau tertolak 3 malaikat 3. Aa ha, jadi istisna' macam tu orang panggil menghabisi. Abuh bik Aa, ah, tu tertolak berapa? 3. Malaikat 3. Ha, ah, tok gapang ngi cabut daripada istisna semua istisna min Lagu tu apa kata we? Jawab Jawak di belakang, batala li istisna'u, batah oleh istisna itu. Bukan batal, bukan batal tolak. Batal istisna Bila batal istisnaun jadi wak kiranya antitalikum salasanah tu Betul illa tak wakir Orang panggil lara sahaja Bahasa apa? Bahasa istisna Ail istirafihi Tu, Karena menghabisinya istisna Yang niakin al-mustasna Tu Itu Jadi pa, bila gitu hukum kata Kena kata hukum di atas tiga Haa, Bila kata tolak isteri yang kata anti Antitalikun salatan illa salatan Haa, Akau itu tertolak tiga Malaikat tiga Ah, ha, Hak kata meleka tiga tu Hak tu batal tu tu Sekat tu tu batal Bila batal situ Soh tu Antitalikum salat Mana hukum yang tu tiga Haa Tengoklah Belajar Bapak istisna hukum pula tu eh Ail istirahat Fa'inna Fa'innal mustaw Riqah tu Batilun bil ijma' Karena hak yang menghabisi tu Orang panggil Batil Batil dengan ijmuk. Mananya kata illa salisatu istisna? Waktu tu yang menghabisi itu rupanya batil. Kama qalahul imam Imam al-Haramai kata Pasal, itu. Pas tak kalau tu hukumnya? Fa yaqutul la quslatu. Hmm. Maka jatuhlah tolak 3. Dan dengan kata macam tadi. Pas tu ada ada lagi masalahnya. Sampai lagi ada lagi. Wa mahallu butlani Abdullah. Dan tempat kata batalnya batil istisna tu Malam malam yutbi'hu selama tidak memperikuti ia akannya bi istisna'il akhirah ha, ha, tu dia leh kata hukum batat istisna tu malam yutbi'hu atba' yutbi'u selama tidak mengikuti ia ia zau tu hu akan al istisna' tu bi istisna'il akhirah selama dia tak mengiringi dengan istisna lain eh? Kalau nyok mari illa sekali lagi ke? jadi wa illa nafi hadap nafi jadi uh, jadi apa? isbab dan jika tidak jika tidak tidak mengiringi bi'an bi atba'ahu bi'hi dengan bawa perikuti akan istisna tadi dengan istisna lain ha ha tu fayasihuh Maka sah ia ia alistisna. istisna, istisna sah rada. Eh lah mana, taprinya. Kalau <tif> kalau uli itu maka ah, ha, kata <tif> Maka sekiranya kalau kalau berkata ya zau kepada seorang isteri dia kata na antitalikun salasan. Batu apa istisna? Illa salasan. Ikuti dengan isu nasabullah Illa wahidatan Haa Apa itu jadi eh? Wakaat wahidatun Jatuhlah oleh satu Dia boleh jadi Wakaat Jatuh Ya hak ada yang satu deh Wakaat wahidatun Jelas ni Jatuh satu Haa kan tu no? Tengok Antitaliqun salasan Illa salasan Kalau senyak kat tu tu batal. Illa salasan Ini orang lagi anti taliqun thalasan illa thalasan illa wahidatan ha ni kedua panjang cakap tu dah ha, tapi lagu kenapa kalau berlaku je ya, orang yang macam macam ni buat lapar tu kan ha ya mulut yang muluk orang jadi gosip ha, apa hukum nak Allah Rahman no dia kata lagu tu ke isteri dia dia kata engkau yang tertolak tiga malaikat tiga malaikat satu ha Allah, kita dengan, lah kita dengar nak hukumlah mano eh ha, ha tu dia Engkau yang tertolak tiga ya, Senjakah tu fahalah. Ha? Malaikat 3. Ha kesekat tu punah. Ha punah satu tiga Malaikat satu Ha dia hati dia panggil. Ha dia panggil wa illa ya ni bi an atba'hu bisna'in Dengan bau dia kata engkau tertolak tiga malaikat tiga malaikat satu Ha waqa'an wa idatuq 1. Ha ya teno. Malaikat 3. Kalau kata gini Walau qala anti taliqun salatan illa salatan illa thintay Ha ada tertolak 3 malaikat 3 malaikat 2 Ha waqa'a ah, Ha ni nyatakan kat sini baca Al-Quran tu ayat satu Jatuh boleh 2 Ha ni kita kira tak tu ni sekaligus ni Nah ha, meluk PR ah, kira tak tu ni <laughs> nak capur buat lok lah mana lah. no, ni Ha haddunya ni baiklah bijak Hmm. Jadi dia kata dengan kata macam ni jawab launya walau qala dua kali lau qala lau qala dua masalahlah. Pakai jawabnya. Ah <tutuk> <tut> <tut> Ha tadi ha, waqa'at wahidatun. masalah kedua waqa'at <tut> sentan <tut> <tut> Apa jalan? Ha nak jawab si ada. Li'an nal <tut> istisna'a <tut> minan dok Karena istisna jabu daripada napi jadi isbah, waat suhu dan akahnya akan jabu daripada isbah jadi napi malu. Jabu daripada tidak jadi sungguh. Jabu daripada sungguh jadi tidak. Allah tu. Hmm. Kemasabak bil ikra lah. Baca baca ikra. Kalau gitu, bual makna bil awali. Maka makna pada perkataan yang pertama bil kaulil awal. Pada perkataan suami haja pertama yang kata Antitalikun salasan a illa salasan illa wahidatan makna kerana ma ful ful makna bil qaul awal makna gini anti taliqun salasan ta kaum engkau tertolak 3 jatuh ya 3 apabila kata illa salatan maka 3 la taqum tak um. ta um. atuh ah Illa wa'idatan meleka so Tako'un Jatuh iya Habis itu Jatuh so Jadi pasal ko'un ya Haa deh, Aku tertolak tiga Meleka tiga Meleka satu Betul kata Aku tertolak tiga Jatuh tiga Meleka tiga Tak jatuh Haa Lepas tu Meleka satu Haa Jatuh satu Itu senang daripada tiga Hmm Bagaimana ha Ni kita kira tak terubik wa bisani fal makna fil qawli hak kata mana anti talikum salasan illa talasan illa sintai maknanya anti talikum salasan jadi ada 3 illa salasan cabut daripada tiga la takuum tak ada tahu apabila tak ada tahu illa sintai ah cabutlah dah ah malaikat dua ha dua terjadi takuaan dua tu takuaan jadi fayakonun sintai aa ah, ah, men masya-Allah ha ah, man yuridillahu bihi khairan yufaqqibu biddi siapa Allah Taala kananawi kebajikan besar banyak Allah Taala fikah pada agama aa ah, orang faham ah, dalam agama habib <coughs> wa yasihhu ta'liquhu dan sah satu hukum sikit lagi dan sah oleh taklik oleh gantungnyo ayyid talaqi gantungkan cerai tu bulat cerangnya secara gantung bulat ah Jadi yo lagi tak butuh ta'lid jatuh pun juga dia pun betul gaya toh lah bila lagi dapat hak yang tergantung benda yang digantung tu berlaku lah talak wala apa lah mano pun asah so, ulil ta'liq hakanya akan akhir talaki ta'liq disifat di ngasipak ah ta'liq dengan sifat ha, wasyarti ta'liq dengan syarat Atau ha, tu ada kata jika ko dalam surat ta'liq tak ada nak tu Uh, jika aku halak pajang akan uh, isteri dia banyak taklik dengan dengan syarat tu jika aku halak pajang ah uh, akan isteri aku Sianung bin Sianu, uh, dengan bawa aku tidak sekeruduk ke taswi banyak taswi rupa masalah lagu ana halak pajang Dengan bawa aku tidak sekeruduk ke ah uh, tarik segi ah uh, jawab dia belakangkan jika jawab dikanya uh, maka tertolak ia ya, satu tolak ah uh, dia jawab dia taklik tu jawab tu Tertolak ia satu tolak Kita dengar dia kata Eh adat-adat syarat Amir jazil Amir jazil Hmm Jawab dia Maka tertolak ia satu tolak Haa tu satu taklik banyak taklik sahabat so, pulak Setiap kali aku rejok Agar dia dengar tak redonyo maka tertolak ia pula Satu tolak Haa dua-dua orang kat tu Haa <laughs> Haa tu abis tu dia kena bergaduh Nak, nak play fight Kena gitu minta izin tu eh nah, dari tak izinnya di beratlah padanya di oh jatuh jalan beratlah asalnya istri tak tiga apa suami eh istri tak setuju pada dia nak kelik dia kita ya kira jok istri kita tak setuju dia rajah boleh tapi kita karena dia pun lekit kita minta juru Lah nama-nama no, ni kena rajah amun ni setu setu setu ada ah, yang depan ada depan dia pak pindah teng sebelah tu nah bapak dia tak lekit sangat Ah lah ana no, pindah tu. Ah kena dayo nak lo. Terajuk. <mudian>, hmm nah, tak kaki juruk. Nah, ah lah ana no, tu. Ha oh, tak apa da, tak apa sungguh kedak tu. We. Ah bimbang lagi tako, <laughs> ah, tu, ta eh, katong, tak sempat tu. Kita ke. Ah cerita alik ni. kata ha tak apalah. Jangan nak. Ha dah dah. Kau nak apa? Aku rojak kadik kau. Ha tu. Seriu pasal kita alik ta tadi. Hmm tu dia. Ah uh, Biasa talit ini tak ada ingatkan yang sengaja ki. Tuh pada saat Hari ini tu memang ada ada perkahasan lagi lagi. Tidak ada nak talit kali tapi dia mahu suatu talit. Apa jika ada ada uraian tu? Ah talit, anda mahu tak? Ah, sudah ada mahu tulah jahni. Waktu pertama anda saja juga. Dan anda mahu? Tambah-tambah penambah penambah juga. Ah, wajah ada mana tak lagi-tak lagi. Tepat pada dulu-dulu. ...supaya nak pelepah tanam... ...bawa nak taklis ni... Eh? ...haa... ...itu sepak manjol... Eh, ...walau bagaimanapun... ...dalam pengajian kita tu... ...makna kata... ...cerah tu boleh dengan cara tanggizi... ...boleh cerah dengan cara taklis... ...tak hmm, tanggizi ni... ...aku tolak kari kau... ...tak ha, tanggizi... ...yalah tu dia panggil... ...makna ni kalau mau buat suatu... ...kara biar-biar-biar... ...nak cairamu tertolak... ...kalau mau masuk umur sianun tu... ...makamu tertolak... Ha, ...tu dia panggil taklis... ...haa... Nah abis selesailah, ada ha, ha, ada sikit lagi data api misa dia, tak apa lagi dek misa dia kata lagu mana? K, yani seperti kata si suami lah dia kata indah kel tidar, pak antolikun, ada ha, pasangan cakap ke bawah tu pasal ada cerita ke perempuan, si suami kata ke isteri dia indah kel tidar. Jika engkau masuk, engkau rumah itu, fa'anti taliqun. Maka engkau tertolak. ah Tak datang lagi. Dia Bila si perapa lagi masuk, rumah dia tak alik saat ini, maka dia telak. Hmm. tu misal dia. Haa. Tawakun. dia kata, walau <tuh> kala'in kalam ti za'idan fa'anti taliqun. ah dan sempena nama isteri suami kata dia jika engkau cakak akan zaid maka engkau tertolak tiba-tiba hmm. bakal lamat maka cakak dia haitan oh dia tak cakak dengan dinai maka cakak dia bertemu dinilah lidak cakak tiba-tiba wa huwa yasma'u ah, ah pada hatinya tu dengar wala biqasdi zaidin Walaupun dengan kosak kezai Lam yahnat fi asahil wajhai Tak jadil ka Pada uh, Apa tu? Pada yang asah Daripada dua hmm, Dua wajah Liannaha lam tukan limhu Kerana tak nak cakap ni lagi Dia kira cakap dengan ni pasal ni Ha ha Dia hak kata jika engkau cakap kezai Maka kau tak tolak Maka kawan ni cakap Ah, ha, kemudian dia cakap, "Boleh saya dari sini dengar. Apa nak kata tu?" "Hai, tak masuklah taklid tu. Kalau bab sufah pun tak masuklah dekat sufah tu. Kisah orang tu sufah. Demi Allah, aku tak setiakat dengan Zain." Ha, tiba-tiba je kip dinin tu dok cakap, dilih, Saya Zain dengar dekat sana." "Ta'a, tau, ta'at kana ba yakfar, qasa mukke dia kot." Nak cakap tak aih. Ha, apa tu? Hmm, begitulah. Tu dia bawa misal ruqah. tu banyak lagi lah masalah-masalah yang pada lelaki afiah banyak tu ramai memukak dengan masalah ni mm nah pukullah wa talaqu la yaqa'u illa ala zaujatihi